argi geratu da talde ba, guztiak alderdi popularra izanezik bat egin dugula adierazpen horrekin eta guretzako kezkagarriak dire eta erritu egiten daitezte alderdi popularraren adierazpenak euskara maitatzen dutela saten badute ere gure ustez maitatzarekin ez ta naikoa euskarak e, bizirik irauteko e, normalizazio baten bidean joan beharra daukan betek euskalaren aldeko Urrera pausak eman beharrean, atzera pausak ematen ari da, gehien batean Madridetik eh, onartutako lontze legea adibide jarrita. Bertan, eh, lehen mailan gaztelania jarriz eta eh, Euskara azken maila batean jarrita. Hori baldin bada Pepe den bidea, talde egiten ari dio eta bikuretzako onarte zine da.